La Coveta del Somnís. Ella tenía una rosa. Una rosa ay, de papel. De Hola a tots programa Mes de la Coveta del Somnís. David. Bueno, anem a presentar-vos directament del que ens ha portat culturalment el poble iré a redonir a redonir <laughs> a el programa de... del mes de febrer Bé, començarem amb parlant-vos de l'arxiu de l'exposició aquesta que vam presentar fa uns mesos i d'un fotògraf que les famílies han tornat ara us explicaré en què ha consistit Parlarem de confusió a Sergi ens comentarà una mica com va També de les novetats de Sedans, el grup de ball del poble. I parlarem també de les classes de surfets per a adults que, que estan impartint-se. I després passarem a les seccions que són habituals. Edita Popular, El poble llitx, La cançó del mes, Creacions eh, Està Volta amb Miguel Ángel Pérez i El camí del peix i una nova secció que es titula De bloc en bloc i després descobrirem. Estava Paren regirar les cases La rosa no aparegué Va haver interrogatònici Después de, de no haberse podido hacer en desembre, como recordareu, finalmente este dissabte pasado, el 8 de febrer va a estar a la casa de la Tanc, a la seu de l'Arxivo, Rafa Sellers y a tres familias de Joan Bautista Esparra. La familia va a mostrar la suya satisfacción porque las fotografías de los hijos de Sella pudieran estar a la base de todo el pueblo. Bueno, eh, mi abuelo Juan Bautista, bueno, como algunas veces hemos comentado, hijo de todora seyes llores natural de sella y bueno desde bien pequeñito que él ha, ha estado viniendo aquí a sella uh, a pasar largas temporadas eh, no solamente por fiesta sino en verano venía en navidad pues desde siempre se le picó el gusanillo de la fotografía ¿no? pero de bien pequeño ¿no? porque ya con 14 15 años ya tenía una cámara de fotos que has podido ver, ya le habéis hecho una fotografía, y se dedicó pues a hacer fotografía del paisaje de, de Sella y de, de, de la vida cotidiana de, de toda la zona baitana, ¿no? desde la parva no a, a, la, a las labores diarias de la gente, las masías, paisajes y bueno y pero no solamente se quedó ese, esa afición a, a la fotografía aquí en, el, en sella y en y los alrededores sino que en, en alicante donde donde vivió toda su vida prácticamente pues también se, se dedicó con su cámara de fotos a la fotografía en la vida cotidiana de la ciudad eh, edificios históricos que hoy en día no existen y que claro eh, son un testimonio ¿no? de, de recuerdo histórico de, de, de la ciudad que teníamos Y bueno, pues ese legado lo hemos tenido en la familia, en la familia has pasado durante toda la vida, hasta que hace pues dos años ya nos pusimos en contacto, eh, pusimos en contacto contigo, a través del, del, del Facebook, estuvimos pusiendo algunas fotografías y bueno, llegamos a un acuerdo, pues que mejor eh, homenaje para mi abuelo que las fotos de, de, del pueblo que tanto ha amado toda su vida. Y un amor que ha inculcado a toda la familia, como muchas veces te he dicho, ¿no? Porque toda nuestra familia, bueno, eh, eh, se siente un, un, un ciudadano de Sella más, un sellardo más. Entonces, qué mejor eh, homenaje a mi abuelo que las fotografías, el fondo de, de fotografías de Sella, estén aquí en el pueblo y estén en el archivo de Sella, ¿no? O sea, si me si, guanagoras si, si es una alegría para toda la familia que esas fotografías, en lugar de estar en un armari guardado abajo ya ve, pues estén aquí y lo dice todo el mundo, lo puede ver todo el mundo. Bé, con Rafa Seyes, que és qui va donar les, les fotografies de, del seu avi Juan Bautista a l'arxiu, va, va portar la, la càmera i de fet l'arxiu li va fer fotografies i la podeu veure en el, en el seu blog. I des d'ací de si agraïm també als membres de l'arxiu, especialment a Pablo, que ens han facilitat aquesta informació sí, sí. i estos talls de veu per a poder donar-vos a, a vosaltres la informació. I, I es dona el cas també, a més a més, que Rafa Sellers Espasa és, eh, és membre del col·lectiu el nostre Alacant d'Antany, que també es dedica a replegar fotografies antigues de la ciutat i per això va voler deixar este missatge també als oients de Cabilo Ràdio. Sí, yo animo a todo el mundo, de Sella en particular y de, bueno, de toda la Alicante en general, y todas las fotografías, que sabemos que mucha gente tiene en sus casas guardadas en un cajón y que no le da la mayor importancia, que lo mejor que pueden hacer es ponerlas en valor dejárselas a alguien relacionado con el mundo de la fotografía con alguna asociación cultural tipo el eh, archivo de sella y que mucha gente piensa que las fotografías se si las dejan en alguna asociación como la vuestra las van a perder nada más lejos de la realidad porque lo que hacemos lo que hacéis vosotros lo que hacemos nosotros por ejemplo en alicante en el nuestro lacan es eh, coger las fotografías digitalizarlas y devolverlas al propietario o sea que no se pierden no hay ningún problema eh, lo que tienen que saber es que con esos fondos fot eh, fotográficos que pasamos a las adacciones, lo que estamos aportando a la cultura es un patrimonio histórico extraordinario. En ocasiones, gracias a las fotografías que vamos a ceder, aunque no lo creamos, vamos a, a, a ganar, vamos a conseguir que encontremos eh, información, encontremos fotografía que desconocíamos cosas eh, como por ejemplo la fotografía que la fotografía que hemos visto aquí de uno de los molinos que teníais una fotografía teníais una fotografía del molino Molina de Moliedal tal y como está actualmente en ruinas pues gracias a una de las fotografías de Juan Bautista bueno, hemos visto cómo era antes. Pues esto es un ejemplo muy claro de mucha gente lo que tiene que saber que seguro que tiene que tener fotografías en sus casas que van aportar mucho al patrimonio de, de la ciutat, del pueblo de donde sea. Así que yo animo a todo el mundo, aquí en Sella, que le he hecho un vistazo a los cajones de los abuelos y que seguro, que aunque creen que no, seguro que son unas fotografías que van aportar mucho a la historia, al patrimonio y a la cultura de, de Sella. Molt bé, doncs des d'ací també us encoratgem a això i esperem que, que ajudeu a la gent de l'Arxiu a ampliar el, el repertori. I la següent notícia que volen comentar és que eh, s'han començat unes classes de, de solfets per adults que les fa sergir i, i em puc parlar amb ell perquè ens expliqui en què consistia. Bé, bueno, doncs pues, simplement és anunciar que la Unió Musical d'Aurora oferta classes d'iniciació al llenguatge musical per a adults. És a dir, per a aquella gent que té ganes d'aprendre aquest món de la música però no té coneixements. Així començaríem de zero, com aquell que diu, amb la finalitat d'aprendre els conceptes bàsics per a tocar un instrument. Si es vol més informació, contactar amb algú del membre de la junta directiva actual, que els informarem un poc de les quotes i, en fi, més detalladament. Bé, per altra banda, anem a parlar de sedans. Va fer la seua primera assemblea, la va celebrar el, el mes passat i es van votar els càrrecs de la Junta Directiva. Està vivint uns moments molt, molt intensos i ple d'actuacions. Ara el, el més prop que tenen és el dia 25, van al col·legi Joaquim Sorolla, a Alacant, presentaran un festival en un repertori molt variat i aquest mateix dia, per matí, faran, participaran en tallers amb els xiquets. I, a més, eh, per altra banda, el Boato Amira, que forma part de Sedans, és un organ inter de Sedans, eh, va estar ballant a l'Hotel Cisne i eh, es van triar d'entre molta gent, d'entre molts participants, per a que puguen estar un, eh, un dissabte al més ballant allí, treballant com a boato. Bé, com ja haureu endevinat, eh, anem a parlar un poc de, de confusió del grup del poble i és que fa unes setmanes van estar tocant en, en la tasca de Polop i Sergi també ens ha, ens ha comentat una miqueta com, com els va anar en, en aquell concert. Fa un parell de setmanes vam estar en la tasca, sembla, i vam tocar allí. A la tasca sempre som ben rebuts perquè és un lloc acollidor i tenim molt, moltes amistats. I, en fi, vam començar a, ja, a traure cançons de noves que tenim per ahir preparades. I molt bé, la veritat, de tot és que sempre és un lloc agradable. Vam per començar amb una part acústica, que vam tocar també amb Pere García, un component de, de Zermint, que ara també toca en nosaltres, i una segona part més elèctrica, per fer més festa, i en fi. I després es va parlar de què tenen a la vista, confusió. Vam sentir el tall de Sergi. Eh, també tenim, volia anunciar que tenim un concert pròximament que és, entra dins del festival Travelfest, que és, serà en Milleneta el 15 de març i tocarem juntar grups com Mogromant, Inèrcia, Escac al Rei, Carrascal, són molt, molt, bon, molt bons grups que fan música molt amena i per a passar una bona estona. També dir que l'entrada és gratuïta i que el concert començaria sobre les 11, més o menys. Tot el món està convidat a assistir. El poble llit. Don Manuel va sentir que li diuen. No sabia que també li interessen els gossos. Era l'encarregat de la llibreria, l'empleat més antic de la casa, amb qui ja, des de que van obrir l'establiment, 20 o 30 anys abans, mantenia sovint llargues converses. Comentaven des d'un racó en veu baixa les actituds i els gustos dels clients i el comprador-venedor li havia preguntat més d'una vegada. Don Manuel, vostè pot explicar-me d'on vénen tants llibres i com és possible que al món n'hi haig de Eren tots dos de la mateixa edat i altura, però l'encarregat era gras i tranquil, parlador i a la seva manera erudit, i duia sempre d'hivern i d'estiu una bata grisa oberta d'on ressortia el volum prominent de la panxa, sempre la mateixa bata, del color de la polsa. Sense la bata, va pensar ell, podria ser un professor d'art o d'història, o un arxiver erudit, allò que en anglès en diuen un scholar. I ell mateix amb la bata i sense barba podria haver-se dedicat a vendre llibres. Potser no era tan gran la diferència. L'home observava, observava sempre, els llibres i els clients. I assegurava que només veure entrar un visitant, per l'especte, per la cara que feia i per la forma de mirar, ja sabia quina mena de llibres buscava. De tant en tant, li mostrava una troballa que pensava que li podia interessar. Rarament s'equivocava. L'he vist on s'aturava i m'ha estranyat. No deu ser que ara vol tindre un gos, ara que es canvia de casa. Acabem de sentir una obra de Joan Francesc Mira, el professor d'Història, llegida per Blane. Sella, veu-te l'àvia i guardat d'ella. Arriva a la plaça i Jordi m'espera assegut en una taula del barbaco. El salude i li demana disculpes pel retard. Em diu que no patisca, que ell ja havia demanat un bombó i un got amb gel i amb això estava entretingut. Entra al bar i demano un timonet. Mentre prenem cafè parlem de com em van els estudis i de quines per perspectives de futur tenim. Després li avance la ruta que tinc pensada fer aquella vesprada. Pujarem al diví un penyal del barranc de l'Arc, que està enganxat a la penya de Sella, per la banda de llevant i de la qual ens costa una llegenda sobre un tesor morisc. A segurs davant l'Ajuntament, gaudint d'una perspectiva privilegiada de la plaça del poble. A l'horitzó, per damunt les teulades, s'intueixen uns toçals. Em relaxa observar com l'arquitectura rural s'adapta a les lleis del medi natural. El poble compta amb dos temples, situats en extrems diagonals oposats dins de la mateixa plaça major. Un temple és religiós, l'altre pagà. El religiós és l'església de Santa Ana, el campanar emblanquinat de la qual destaca per damunt de tots els terrats. El temple Pagà, que té sempre més parroquians que el religiós és el barpaco. El bar fa cantó a l'entrada de la plaça. Al costat de la taverna hi ha l'edifici de l'Ajuntament, una estructura de formigó moderna, austera, funcional. Davant de nosaltres, alguns joves del poble colpegen amb la mà una pilota contra la paret de la torre. Escalfen enèrgicament. Li dic Jordi que avui jugaran a perxa, perquè hi ha una corda penjada entre les dues fileres de cases que formen la plaça. La pilota és, certament, una de les aficions del poble, al costat de la banda de música, la rondalla o les danses. I totes aquelles manifestacions lúdico-esportives, es concentren els dies de festa en el centre neuràlgic de la localitat, en l'àgora, allà on som. Chiner i jo, a més de la filologia, també compartim el gust per la música. Ell també toca en la banda del seu poble. De fet, la banda de Benidorm la dirigeix un músic de sella. El món és un mocador. I el de les bandes, els pilotaris i els pobles ho és especialment. Jordi vol saber què és la torre quadrada sobre la qual la pilota repica amb insistència. Li explica què pertany al conjunt arquitectònic del Palau de la Baronia, que està enganxat a l'església. La fortalesa, constituïda pels per... A, per carreus del mateix color que el Torró de Xixona, és l'element més antic de l'edifici. Segons diu la veu popular, el baró era l'home més poderós del poble i tots els vilatans li devien cortesia. Des de la torre del seu palau, contemplava satisfet les execucions en la volta de les forques. El noble covejava unes terres que tenia el tio Ginés en el barranc de l'Arc. Però aquell orador no les volia vendre de cap de les maneres i per això el baró pensava que acabaria penjant el tio Ginés. Un bon dia, el Ginés va collir en sa casa dos moros. Mentre els homes sopaven i conversaven, el sellard els escoltava. Per més que ho va intentar, no va aconseguir entendre ni un borrai del que deien. Finalment, els moros, atabalats amb tant de vi, desplegaren un mapa que desvetllà el misteri en la cova del Penyal del Diví hi havia amagat un tesor. De la nit al matí el tio Ginés es va fer ric i es, fe, i es feu construir un casalot davant del palau per a impedir que el baró veiés les execucions. Actualment la mansió del tio Ginés es coneix com l'Acadèmia i és un assatge a l'Unió Musical l'Aurora. El que acabeu de sentir eh, forma part de la nova secció de Bloc en Bloc, era que vos, vos volíem parlar. En aquest cas heu sentit a Sergi pa, eh, llegir un fragment del Bloc La lluna menja prunes de Josep. Esperem en, en el temps anar recopilant més, més blocs, ja que n'hi ha moltíssims, molt, inter molt interessants a Cella. I anirem buscant-vos i, si no, de totes formes, vosaltres podeu enviar-nos també les vostres propostes. Podeu llegir el, el vostre, dels vostres blogs, el que vulgueu, sinó no, demanar a una altra persona que us llegi. En aquest cas, agraïm a Sergi la seva col·laboració i, per suposta, al Josep, eh, que ens ha hagi cedit de la seva ruta literària 2. I espero que hàgiu disfrutat d'ell. Tresors del de, de, de Divi. Molt bé, i avui també volíem parlar-vos d'una notícia que va passar fa un mes, que no sé si tots els oients oh, de Cabilo Ràdio la, la van conèixer, i és que es van tancar les emissions de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació al, al País Valencià. A Ceia Potser no es coneixia perquè les emissions no arribaven molt bé, depenia del, del lloc del poble o si anaves en cotxe... Era difícil de sintotonitzar quan ja passaven la TV3, que tampoc s'acabava de sintonitzar. No, no, de fet no, no se sintotonitzaven, seia. Aleshores eh, anem acumulant mitjans de comunicació en valencià que, que anem, anem perdent-nos. Ja, ja van tallar TV3 al 2007, el repetidor de, de la carrasqueta. Després al 2011 es van tancar tota la resta de repetidors. A finals de l'any passat vam viure la mort de Ràdio Televisió Valenciana, és a dir, dos emissores de ràdio, dos canals que teníem és d'informació de, de, de notícies i això era el, el, el que tenia com a àmbit el País Valencià. I ara, a principis del 2014, han perdut les, les úniques emissions que quedaven en, en Valencià, en, en tot l'àmbit del País Valencià. Ara només queden les emissores com aquesta, les locals, i a ja vorell mm. per és molt. És molt trist, molt trist. Està. I, bé, bueno, nosaltres volíem dir que Camilo Ràdio, nosaltres som un mitjà de comunicació jove i esperem tindre molta continuïtat. Si bé el nostre àmbit és local, ens interessa el món, però sempre donem la visió que tenim des de Cella. Els valencians, com tots els pobles del món, necessitem uns mitjans propis per explicar com veiem el món cosa més necessària encara quan tenim una llengua que està en període d'extinció d'extinció, perdoneu i va perdent àmbits en lloc de guanyar-los. I és que realment la, la democràcia no, és, no són només les eleccions que es fan cada 4 anys, sinó que hi ha altres portes fonamentals, bàsiques, per a que es pugui consolidar un, una societat democràtica. Una d'elles és l'escola, que forma ciutadans lliures i sense situades lliures no pot haver llibertat per a triar i un altre també són els mitjans de comunicació com aquests que ens anem perdent perquè necessitem informació plural, veràs de proximitat, Però això no, no s'entén que ens vulguem censurar la informació que arriba des de certos mitjans perquè els governants pensen que no, que no és adequat per a nosaltres i, I és que, de fet, que estiguen a l'abast no, no obliga a ningú a, a que els vegin ni que els escolte. Això és lliure, però el fet de que ens els lleven sí que ens, ens impedeix d'escoltar-los. De, I volem posar-vos un tall de, del matí de Catalunya Ràdio, del, de l'endemà de quan es van acabar les emissions, en, els que es, en el que es poden escoltar el, algun dels oients valencians que, que lamentaven la, la notícia. Pep, dèiem aquí amb l'Enric aquesta TDP d'avui tampoc l'escoltaran allà baix? Doncs no, no, no i Bé, des del 2011 ja no és que no puguin escoltar la TDP, sinó que ja fa un parell d'anys que ja no poden ni veure televisió de Catalunya ni TV3. El passat novembre van viure en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio com tancaven la ràdio televisió galanciana, també. Correcte, doncs ahir va repetir una mica la història i va ser en aquest cas el Kilian Sabriach i el Catalunya Vespre doncs, acomiadava les emissions de Catalunya Ràdio País Valencià. I avui us diem fins demà amb la mateixa banda sonora amb què vam dia a Déu a Canal nou i amb les paraules que useu ens heu fet arribar vosaltres des de les terres valencianes. No a la censura versus llibertat d'expressió. Nosaltres diguem que sí a Catalunya Ràdio i diguem que sí a la llibertat d'expressió en la nostra llengua. Són les 8 i en aquests moments ja no se sent això que ara estem dient des de Catalunya Ràdio Catalunya Informació al País Valencià. Ahir, ahir, a les 8 del vespre, ser sí. un dia molt, molt trist. Sí, jo, jo estic molt cabrejat, molt emprenyat, perquè veig que no, no s'estan no atenent les necessitats dels, dels ciutadans i que tenim una classe política que no, que no està a l'alçada de, de la ciutadania. Som la cançó que mai s'acaba som el combat contra l'oblet. Mireu, aquest matí, quan he engegat el cotxe per venir a la universitat, jo el primer a fer classe, la veritat és que m'han caigut en unes llàgrimes de veure que la ràdio no podia escoltar-vos. Som la revolta en un sol crit. Estic molt, molt caldre. Avui no, no tinc ganes de treballar, de fer res, perquè és que... És... Hostia, no séè anm alt, no s'han d esperat que no us he la ràdio. Som la lluita que en comparti. Jo tinc 17 anys i des de que tinc ús de la radioó pràcticament escolte Catalunya Ràdio i sobretot cada dia és matins de Catalunya Ràdio. En Enva casa jo he de dir que estem molt tristos. Ens sentim com si els lladres harem vingut a furtar. Som lllagrimes en la mirada em dono que és un setge, un assetjament absolut a la nostra llengua i a la cultura en valencià. Som la ferida mai tancada un desastre absolut. Jo no sé, els professors explicaran valencià com si fos una llengua morta, perquè no, no, eh, exteriorment eh, no s'aprecia ni en l'església, ni en les mitjans de comunicació orals, ni en televisió. Som els estels que vam fer així. Eh, dic, vaig sentir-la ser o, o on de, de fer-ho Doncs no han dit ni mitja, no han dit absolutament res. S'omplim la boca quan a Veneçuela o a la Xina es tanca una tele o una ràdio i així no diu res. Per tant, hi el PP que dispara, estan els que aplaudixen i estan els que callen. Som tot un món per estimar. Eh, continueu tenint en compte el País Valencià. Nosaltres, en aquesta casa, afortunadament, aquesta per nosaltres és una prioritat, totes les finestres possibles de comunicació, no únicament les zones, fer-vos arribar al nostre servei eh, cada dia en aquells qui ara no podeu fer sintonitzant directament l'FM. Som el poble per construir Bé, bueno, és que no ens hem d'oblidar d'una cosa i és que el, el, la premsa es va fer com a el poder del poble, es va construir perquè fora el poder del poble i qualsevol mitjà de comunicació hauria ser així, que es tanque, mm. és una barbaritat, ja sabem que s'ha convertit en un quart poder, de... tenim executiu i l'exislatiu, el judicial i i l'aprensa al servei dels governants Clar, i, i és curiós això que dia el, un dels oients que, que és professor per, per quin motiu algú voldrà aprendre valència? Tu mm. mateixa, Àngela que fas classe a Estif mm. no? perquè algú que vinga de fora s'ha d'interessar per la nostra llengua si, mm. si cada volta anem llevant-li més espais es aleshores quin interès tindran no, que, un, que siga a és un tipus de censura i no sé, això es fa pensar es fa, de veres que és molt trist i com deia una de les oients, en el tall que hem sentit, hi ha una sensació del que estàvem parlant ara, de robatori. I és que, com canta el tall, els lladres els tenim a casa i governant contra el país que haurien de defensar. Per això hem pensat que, que una cançó que s'adequa, una de les cançons que posem al mes, és la cançó d'Altaï i lladres, que és del disc On el Malve del Mansa, de, de l'any 1979, i esperem que, que ens faci reflexionar a tots. que entreu per almança. No sou lladres de saquets que ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu. de lladros, sí. piñeu governant sou fartons de vida llarga Déu amb elegància, com si no en fam. I en rabo ser elegància, ens hem forçat a oblidar. Que si sentim guaita el ventre, és per manca de menjar. Que si sentim guaita al ventre, ensenyen les escoles com van esclats a un païs perquè d'aquella sembrada continuen collint frits i amb licor en la recicl o liberats que fa prendre la memòria Ja aclareix la veritat. Lladres que entreu per al mançà no són lladres des de llet que ens poseu la cova en casa i Don casa del llago Creacions veeixen camins que hem de fer sols camins vora les estrelles hola, bona vesprada eh, bon dia, bon dia, bon dia quanto bon sent que la gent <laughs> no? bueno, primer anem a dir-vos en qui estem estem joves i allardo molt eh, creatiu també i, i emprenedor, Miguel Ángel Pérez Serrano. Com estàs? Eh, molt bé i encantat d'estar ací amb vosaltres. Benvingut a la, la coeta de Somnit. Molt bé, no, és una cosa que no m'esperava i la veritat que és molt agradable poder participar d'aquest projecte que hagueu començat i que s'ha consolidat d'alguna manera. Mm. Per tant, pues, encantat d'estar ací amb vosaltres i poder col·laborar d'alguna manera a fer això molt millor, perquè entre tots realment Clar. fem tot el que podem i és molt el que fem. Clar, nosaltres estem agraïts d'això perquè fent el programa anem descobrint gent del poble mm -hmm. que està fent moltes coses, com ara avui tu ens explicaràs tot el que has fet i, i això sempre resulta molt interessant de fet la ràdio està per això. No? Sí, sí, claro. I a de més este... Sapa. Eh... El... Que m'allegra que digues que estàs content d'estar així quan es llisquen en el periòdic, en el periòdic Informació, que no sé per a tu això que passa. Bé, bueno, antes que res, contamos el, el teu projecte que ha consistit. El meu projecte és un treball de de màster realitzat en la Universitat d'Alacant des del màster d'Arqueologia i Gestió del Patrimoni i, clar, com en tot màster, havia que presentar un treball... Al final, de... al final i, clar, alguna idea pues, alguna idea tenia, però com sempre aquesta pues, no la pots fer, la que ja està treballant-la, l'altra no sé què i una passió que m'agrada a mi pues, ara mateix caminar poquet però <ríe> pues, els camins és una cosa que m'ha agradat que penso que és molt important per a conèixer la història del nostre territori perquè a partir d'ahir s'articula tot i parlant un dia, en Pablo pues, em va dir, mira, pues veig a veure, perquè jo estava expressant-li les meves idees de fer una altra cosa sobre l'expulsió dels moriscos, que mm -hmm. volia realment volia fer la, una ruta de la rebel·lió dels moriscos, que está, però em van dir, no, això ja està treballant amb una altra associació entre les que estic jo, evidentment. Però, doncs, mm -hmm. pues, em vaig quedar un poc desencantat i no realment no sabia què fer. Vaig proposar una altra cosa i una d'elles va ser aquesta la localització i la posada en valor del camí del pes, que realment s'ha pues, demostrat o a partir de les hipòtesis que treballa pues, que és un camí molt important que articula tot el territori interior en la, en la província d'Alacant. Mm -hmm. Ja coneix ciutats principals com la Vila i el Coi i que realment el seu termini últim és València. El seu fi és arribar a València per l'interior, evitant la zona de costa que és molt perillosa però també dir que és un projecte, és un camí com tot, forma part del nostre, del nostre patrimoni que moltes vegades està perdut i del qual moltes vegades no sabem ni què està o que existeix. Mm -hmm. Ara m'anem a començar explicant el, el projecte per parts perquè si no portarem sí, sí, el camí del peix realment és eh, per a què funcionava, per aportar el peix que es pescava Exacte. als pobles de l'interior, no? Exacte, però és que tenia una altra funció bàsica unir un port natural com és la vila uh -huh. amb una ciutat industrial com és el és a dir, les matèries primeres que arribaven de les colònies espanyoles i de tot el territori Alacant arribaven a l'Alacant perquè era un port que a partir de 1700 i pico eh, pot comerciar en Amèrica a partir del Tratat de Lliure Comerç de 1778 pot comerciar en Amèrica uh -huh. Alacant l'Alacant un odeix per tant, des de la vila es traslladaven les coses a l'acant. Les ah, coses que arribaven de la zona d'ací, de Sella, de Reieu, d'Alcoi, que és una ciutat molt industrial, a canvi de replegar les matèries primers que arriben de tota Espanya. O sigui, que el camí del peix és el nom, però no només es transportava no, peix no, no, per aquest camí. No. Hi havia molt... Paper, més... tabaco i tota classe de productes. Neu, llenya... És una infinitat de productes que es transporten... Per camí. però realment rep el nom del camí del peix perquè la gent o els pescadors de la vila muntaven a, a, a, en els seus machos carregats a dur el peix, fins Xàtiva, inclús. Uh -huh. A Cosintain, a Xàtiva, al Coll, i, clar, i el nom pues, es popularitza, però realment uh -huh. serveix per a moltes coses. Hi ha una cita per ahir que diu que més de 2.000 cavalleries baixaven per així camí. vull dir que és una, una, una quantitat... Una cavalleria immens. és un cavall, no? Sí. no és un, és cavall, més de dormir cavalleries al dia, que és una capacitat, Clar, o una o im és impressionant. Una autovia constant. Sí, sí, exacte, <ríe> és que és, és, realment era una autovia que unia l'interior i evitava pues, la zona de costa que era molt perillosa, per exemple, ah. i era un camí realment aprofitant les, les zones naturals pues, que es feia arribar al coi per relleu, que és el punt intermig, diguem, Mm -hmm. Perquè també podem dir que hi ha un camí secundari que passa per la Cipercella, però este arriba hasta Cosentaina, de Cosentaina hi ha el coi. Vull dir que Clar. hi ha una altra via. Jo em vaig centrar més en el camí principal, entre cometes, que és el que va per la vila a relleu i de relleu al coi. quan parlem de camí, és una senda o és un... És que depèn del tram. Depèn que... del tram, o hi ha tramos... Eh, perquè per dir per anar carregats. Sí, és una tompa, un, podia ser una. No, no, zona clar, molt... pues tenia que ser ample per a els animals poguessin anar carregats i còmodes i no entropessaran en les coses del costat, per exemple, ample, havia murets que delimitaven el camí en alguns llocs, com en, or, en la zona de del Ventorrillo, que fan que munten en zigzag, evitant un, una pendent que hi haï. Però és una forma de muntar i realment és, és, és una infraestructura que es fa en el camí aquest per a poder utilitzar-lo, perquè és l'únic lloc viable per a poder passar eh. i arribar fins a Relleu. És que el camí varia molt, ja uh -huh. són les on és pista forestal més ampla, més curta. Uh -huh. des de Relleu coincideix per tota la carretera actual, per tant el camí s'ha pues, perdut i és la carretera actual que arriba hasta una, a un paratge on hi ha una valla i ja no es pot accedir perquè aquest camí està tallat en dos, en dos llocs, un en el coll i un altre en la zona de relleu. Són dos cotos privats o dos finques privades i ahí el camí pues, el veus, però està perdut i claro, això pues, no he pogut investigar ahí perquè, mm. evidentment, pues, per raons no sé. de temps, per raons de demanar permisos, per mm. evitar conflictes... I pues... el tema de la investigació que vol, eh, volíem preguntar també. Què és el que primer eh, veus tu per, per decidir-te a fer un treball sobre aquesta ruta? Pues jo Digues alguna cosa o... Pues jo penso que és molt important que recuperar el nostre patrimoni i penso que els camins que són utilitzats al llarg de la història formen part del ric patrimoni que tenim en, en aquesta zona. I per tant penso que és, que és inevitable que aquests camins doncs pues, es recuperen i formen part de, de la nostra història d'alguna manera, perquè sense ells no, ja dic que no s'entendria el territori. Però, que... però d'on va sorgir la idea? D'on es va vindre? La idea va vindre un poquiu de Pablo, em va dir, doncs sí. podies fer alguna més a nivell sub... supracomarcal, mm. diguem. Uh -huh. I diu, doncs mira a el camí este que arribava de la vila al coi. Jo, doncs sí, la veritat que és un tema que m'agrada treballar, perquè és el camí, és patrimoni i que realment s'havia perdut i per tant pues, una forma mm. de recuperar-ho va ser a Xina. I la, I la feina de recerca en què consistia? Perquè que jo l'any sí. passat també vaig fer el meu treball de Cidemaster i no sabia ni per on començar, no sabia com es feia una cosa d'això. No sé si és més feina de, de biblioteca, recerca. de buscar bibliografia tal o és més recerca de camp, d'anar sobre el terreny, de preguntar a persones... Realment és anar sobre el terreny i sobre persones que han utilitzat aquest camí. Un dels principals valedors i que havia treballat un po i camí, està en relleu és Fernando Cortés, que és un apassionat dels camins, però l'home pues, per certes vicissituds de la vida pues, no, no, no ha més, pogut eh? fer res, dir, per, per treball i altres qüestions familiars, no ha pogut eh, durar cap a aquest erme, aquest treball. I jo parlava del de camí Que va de Reieu a la vila Doncs pues va per ací més o menys Simplement Va per ací, pel Ventorrillo, Munta tal. Però jo tinc que anar a treballar-lo Sobre el terreny, anar -lo uh -huh. localitzant-lo poc a poc uh -huh. A parlar amb persones que m'ha trobat per ahí en, I això Per aquesta zona d'ací Després mapes També de l'IGN, on hi el camí Què és l'IGN? L'Institut geogràfic, geogràfic Nacional geogràfic. Mapes de fi de segle d'Enel... I allà iix el camí, allà estava... Sí, però clar, em donava pistes de va d'ací a ací o va d'ací a allà. I jo he tingut que no a treballar sobre el terreny. I ah. ha tingut sort, m'ha trobat a persones pel, pel camí, pel, quan jo anava perdut, m'han dit, sí, persones majors que estan en les finques, sí, però el camí anava per ahir, no <ríe> però no vagis perquè sí. es punxaràs. Però has arribat a contactar en gent que l'ha utilitzat en... Sí, d'alguna manera, si Ferran Cortés l'utilitza d'alguna manera en la so en Però vull la... dir, fora del, de, de l'oci no? sí, sí, sí, si en, en l'època no, de, a... de l'Estraperlo eh, sí. uh -huh. eh, en, en els 50 de l'època franquista, 50-60 al no vehicles ni energia pues, es torna a trebalta el sistema de, del macho d'alguna manera, i per tant pues, hi ha gent un poc que l'ha utilitzat o que recorda que seus seu pare l'ha utilitzat, i clar, ah, qüestions de Xina I després, per a la zona d'alcoi Coll, vaig contactar en, en el centre excursionista d'Alcoi en persones que ja l'havien recorregut ja fa anys, perquè ells, dins de la seva passió, doncs, està la de localitzar el camí, investigar un poquit, parlant amb les persones majors, i l'havien fet, però hi estava. Doncs, i, I a partir d'ahir, la zona que va des del Coll... A, diguem, a la zona de l'incendi de la torre, doncs pues, ha sigut a través d'aquestes persones de, on la pogut localitzar, uh -huh. no? Realment m'han ajudat, perquè jo partia d'una base zero, realment. Algun treball en les jornades de, de, Fernando, de Fernando Cortés sobre, de la Marina Baixa sobre aquest camí, però una cosa molt sucinta, molt, uh -huh. molt simple. Jo he que anar sobre el terreny, buscar fotografia aèria, vore mapes, parlant amb persones majors... Ha tingut que ser apassionant, no? Fuà, mi, bueno, duríssim, m'imagino, mi, mi, i apassionant. Sí, també. la veritat que alguna ferida de guerra, més d'una. Sí. Veritat, sí. <laughs> acompanyament de moltes persones, que, a les quals agraeix el seu acompanyament, que en ple mes de juny o juliol hagin aneixit amb mi a pegar una volta, a vore el meu nebòs que sorprenien com si fos una excursió, <ríe> perquè en la zona de Reieu pensaven que anaven d'excursió, quan jo anava a descobrir el camí. La veritat és que els ulls al final se t'habituen i veus el camí. Sí, dir, doncs és que, a, a entre vista entre no la malea veuen. i tot, dius, uf, està ahí, simplement. T'indiquen, sí, la gent t'indica, sí, anà per allà front, no sé quants, però al final vas... I, i la vista se te fa al camí mm -hmm. com la vista se te fa una lletra pues, sí, sí. igual i, i claro i després sha eh, anat jo referencia-vo tot en un GPS i després en mapes jo referenciats abocat una capa i una altra i ha vist que coincidia el traçat que fer jo en el traçat que que, que que es donava en el mapa mm -hmm. per tant i, per tant coincidia realment i explica'ns per on passa exactament perquè el terme de Seia no el toca no? el terme de Seia toca en un, terme secu en un camí secundari el camí secundari de el, de de, el, el principal és el la vila Orxeta-Relleu la vila Orxeta-Relleu Orxeta, toca entre Benifallim i la torre el terme uh -huh. i després jo al Coll ja va directe, el, el Coll és un terme però gran I després ahir, el camí que jo he elegit perquè hi ha diferents vies també Saps? perquè després des de la zona de relleu pots anar perquè veni passant per Penaglia arribar al coll sí. jo he arribat jo he agarrat el camí més viable o més, sí, sí, més cur sí, més curt per arribar de la vila al coll d'alguna manera Entonces, pues, a través de eh, diferents termes però d'una forma molt, molt testimonial com la torre i veni que toca el límite però a millor la vila sí que toca prou o orxeta relleu, evidentment, i el coll, sobretot. Són els termes que, que atreveixen. I després, bueno, jo el que he vist és es que està tenint molta difusió, ¿no? va estar supervisat per Antonio Espinosa. Exacte, va ser el meu tutor, la veritat que... que és el director de, de de Museu de la Vila. Sí, Museu de la Vila, Vila Museu. La veritat que gràcies a ell, perquè clar, jo no m'esperava aquest tipus de difusió d'alguna manera, perquè jo em veig en el periòdic Informació i dic, què és? Perquè jo me'n recordo haver me fet eixes fotos allà en octubre, quan vaig acabar el màster, ah. vaig presentar, però realment dic, això serà per al... Ai, perdó. Això serà per, a, per al... Blog de Vilamuseu, mm. o per al Facebook, o... però realment quan veig en veig a la premsa em pues, sorprèn molt i vaig a parlar amb ell i diu sí, sí, això és part de la, de la feina que s'ha fet en, en col·laboració amb aquest museu i per tant és pues, una, una manera de difusió d'aquest no, treball. De difons, o sigui, jo també sí, penso pense... que, que és un bon treball. No? Que Déu... Jo la veritat que per a mi ha sigut una passió, a fer Ara, aquest sí. treball i la veritat que es quedes, després d'acabar-lo dius, ui, vull més i ja pensa en altres coses i en altres projectes eh. realment el fi màxim de això seria la seva recuperació total Evidentment es necessita un projecte... O veus possible que, que es pugui recuperar? Abans diies que ha passat per finques privades, però... Ara mateix seria... Esquivant alguna cosa es podria fer un camí assenyalitzat i... Seria difícil, sí, difícil. perquè que fi, finques privades estes primer tindries que pleitejar contra elles, demostrar-ho, que el camí passava per ahir, que era utilitat pública... Realment hauria d'implicar-se ajuntaments, hauria d'implicar-se diputació, diferents ajuntaments. Es pot presentar un projecte, es pot fer, realment, però es necessita primer un pressupost llegant després de disposició de les, de les eh, de de administracions. Mm. Vull dir, en els tres que corren ja es veu la cultura... Mm. Yeah on passa, a un segon sí, pla o a tercer o simplement desapareix mm, sí. però seria un projecte viable en un clima espectacular en gent que viu que, que el turisme cultural pues, en aquesta zona pues, té molta vida clar, que no seria, podia de... ser un recurs més del nostre patrimoni per, per a dinamitzar tots aquests zones d'interior mm. i mm. connectar mm. realment eh, l'interior no a la costa a... No, simplement que no fora la costa mm. sinó que des, eh, vamos, que l'interior dinamirà d'alguna manera sí, de la manera, la manera que feia el camí comunicar l'interior -li en la costa que feia la mateixa funció connectar amb el passat que ja ho vam fer en aquell moment i recuperavo. de tota manera, bueno, tu has posat un, una llavor per que això no queden en, en l'oblit. Sí. Al cap de la fi treballs universitaris són per a això, no, no per quedar-se tancats, Exacte, sinó per poder donar-los alguna funcionalitat. Que és que una de les funcions de la universitat és donar la, vamos, difundir, investigar i difondre totes mm -hmm. aquestes... el que hi ha d'allí, de la universitat. Sí. Evidentment, doncs, pues, jo a intentar fer una cosa que a mi m'apassiona i m'agrada i que jo espere que, pues, que molt, la, o la, o les persones valoren uh -huh. perquè realment eh, són coses que potser estan ahir però ningú ha volgut fer o ningú per falta de temps, però que siga, per motivacions diferents sí. pues, no va fer. Pues. A mi és una cosa que m'agrada, motiva i la veritat que, que m'agrada... Pues, que ha ha tingut aquesta difusió, no? I vosaltres podeu pues, part d'alguna manera aquesta difusió. Claro. Eh, no em recorda que no havia preguntat, eh. Jo tinc una pregunta perquè voltes, estem parlant del camí del peix que no era només del peix però si ens fixem moltes voltes en els pobles de muntanya d'esta zona de nosaltres es menja molt bé peix quan són pobles que no tenen costa. No? Sí, és, és, és, és molt Sobretot... curiós perquè suposa que és que com la gent que porta el peix al coll o a altres ciutats més importants de l'interior passen pel doncs, col·legi, per, per penàguil·les i passen això. És de veres. No? És sí, hi ha tapetes una... de peix molt bons. Dius com és possible si no és un poble de... Un dels exemples és en el col·legi. No? Sí, sí, sí, sí mengem el peix, pues sí, la gent pues, muntava el peix per a guanyar-se la vida com ha fet qualsevol pues, intentava, en els recursos que tenia cadascú intentar guanyar-se la vida i vamos, a partir d'ahí algun, algun xicoteo imperi conserver o així de, de propietaris de la vila uh -huh. vull dir que alguna empreseta i alguna cosa així, a partir d'aixa boba de comerciar en el peix de la vila del coll o de la vila de Xàtiva evidentment això seria un recorregut que faríem de nit per evitar ah, un poc clar, que, el que, no el togà, clar, que el peix es torna... I segurament passant per algun pou de neu o alguna pues cosa intentant carregar. carregar de neu per, a, per a que es mantingui la fresca, perquè És un tema eh, molt interessant, sí, els el de neu. La que sí. També Però té bueno, els seus camins. Sí, la veritat que hi ha treballs, perquè jo també he tocat un poc... El, el, el tema dels pou de neu i la veritat que est estan perdent-se per ahir. Realment hi ha gent que ha publicat molt sobre pou de neus i sobre la neu, la seva utilització, els seus camins, evidentment les seves rutes i és una cosa que també si les administracions no s'afanyen, pues està perdent-se. La cava d'Agres famosa eh, està ahí que en punt mort, que si no la restauren realment la pedra és una del nostre patrimoni i, i és la... Sí, la, la Cava d'Agres, famosa, si sí, sí. mm. sí, està en preu de restauració i no sé què i, i no hi ha pressupost, i no sé què, al final la cosa es perd, vull dir. Si sí, sí. sí, sí, no és. hi ha iniciatives d'algun tipus, la veritat és per a pedra. El millor seria, alguna d'alguna manera, intentar que no tot es carregar en el públic, sinó d'alguna manera que fer participar en el privat de si sí. claro, so, es so poden la... planificar en vez, el mateix turisme sí, rural es poden aprofitar de sol es fer algun tipus de consorci sí, no? sí, exactament Home, jo no vaig a... són moltes les diferències però per ahir en Toledo hi ha un consorci eh, que és part, és part públic i privat dir, que uh -huh. s'ha demostrat que es pot treballar que les coses es poden fer molt bé perquè Toledo és una ciutat que uh -huh. funciona i, i és... és en part públic i en part privat. D'alguna manera, es demostra que funciona, que això és possible i és viable. El Coliseu de, de Roma, sense anar al medi està... Si no restaurant-lo, havia una idea que restauraran una empresa a part de que es quedaran en la concessió, però que ja que l'Estat no es fa càrrec, d'alguna manera, doncs... Pues, no, és, és un cost molt elevat. Sí, hi ha fundacions peria, en altres exemple, països. Clar, si no entra capital d'alguna manera... Pues sí. el patrimoni, el poquet patrimoni que tenim es perdrà, i dins d'això els camins són públics, sí. l'Ajuntament hauria de tindre un... Forma part, l'Ajuntament té l'administració que hauria de carregar-se que aquest camí estigués viable, que aquest camí es pogués utilitzar, però clar, després tens pues, des la carretera i ja pues, no, no s'utilitza, no, no, no, però no, realment... No, no, no, no, no, vos doneu compte que té altres utilitats, com, Clar, com el turisme exactament, rural. Exactament, és algo cultural i, sí. i que serveix per al turisme, per suposat. Sí. Les pròpies administracions es beneficiarien. Este tema, m'ho toca parlar moltes sí. voltes no sé que a eh, vegades tenen a l'abast una cosa sí. que seria útil per a ells i si no... No li donem interès. La vida, ah, per, per exemple, és espectacular. El, el treball que està fent en la vida sobre patrimoni és algo impressionant. Nosotros podríamos formar parte de alguna forma de una oferta más para este turisme que arriba a venir dormir, a dormir, la Vila, a la Camp. No que todo sol y playa, simplemente poder potenciar de alguna manera todo esto. Y tenemos mm. que ser en parte de las administraciones, las que dan... Yeah, ya, pero bueno, es, es de ver si en la Vila también pasa, que la Vila es... Eh, es fomenta molt el tema dels restaurants, de eh, la platja i n'hi ha, jo bueno, soc d'allí, tinc am, amics que estan més vinculats en, en tot això. En el tema del patrimoni i l'arqueologia, n'hi ha meravelles per ahir. La, que... la vida és un referent impressionant, la Vila és un referent i és una, una cuna de cultura que, que, sí. que és, i la tenim a l'abast de la mà, realment. Sí. I no ens donem compte que nosaltres ens podem d'alguna manera aprofitar de tot clar, això. Clar, clar. No? Potenciant el que tenim nosaltres, mm. però també aprofitant el que tenen altres. Vull dir, que vinguin a la vila, però també si d'alguna manera pas potenciar, que en l'interior hi ha, sí. jo què sé, aquest mes, febrer, el mes d'Ameldes de Florides, de sí. la part pots... El paisatge està preciós. Eh, el paisatge, sí, eh, sí. junt amb el patrimoni que tens... Eh, vull dir, la història, la cultura, la gastronomia, tot pot unir-se sí, per a poder... Unes sinergies comarcals. Sí, exacte. Poder... Pod podia sí. fer-se molt més de del que fem i simplement en que les diferents administracions estiguin d'alguna manera eh, vinculades a elles mateixes. Sí, Perquè moltes voltes un va per aci, l'altre va per allà... En comptes de i competir, i... col·laborar. No? Eh, final, la vida, per sí. exemple, vol convertir-se en un referent comarcal per intentar integrar d'alguna manera tot això uh -huh. però bueno, això és un treball que si la, la vila mateix no dona abast t'imagineu-vos a nivell comarcal que pot yeah. ser, però ara estan fent el nou museu sí. i vol convertir-se d'alguna manera en, en un vincle per a tota la comarca sí. per tant que no és simplement un museu per a la vila sinó un museu que d'alguna manera doncs pues, puc estar associat a tots els pobles d'ací del voltant. És mm -hmm. es que el concepte patrimoni jo crec que, que deuríem valorar-lo més, perquè el patrimoni a nivell particular li, eh, li dona moltíssima importància. I, embargo, És que el patrimoni, a... si no el cuidem, mm -hmm. eh, té fe, eh, data de caducitat. Mm -hmm. Vull dir, eh, la torre mateixa que està sin front, el palau, l'església, tot això forma part d'una idiosincràcia, d'una identitat del nostre Clar. poble. Sense això no s'entendria la plaça com sense la pilota no s'entén la plaça per exemple, ah. o sense la música vull ah. dir, ah. això sí, sí. forma tot part d'una idiosincràcia del nostre poble si nosaltres mateixos no conservem i ho deixem perdre sí. d'alguna perquè... manera això farà que es desvincule tot que ningú treballi en cap interès que... final... si, no, si no sabem per què estan les coses ahir, un poc sabem per què som com som ni i, i, i ja veu que que com parlem ni... treballo en un està. tema o com és el dels camins, i la veritat que es dones compte que a nivell territorial sense això no s'entendria res, mm. ni, deu, ni per què està la ciutat de la vila, per exemple, ahir, o per què està Reieu, o per què sense, sense l'espai i el territori no s'entendria realment res d'on vivim avui dia. Simplement a voltes, ja que em al passat, però comprender el nostre present i intentar canviar el futur, com es diu realment. Exactament, ah. molt bé. Sí, eh, eh, bueno, per últim, el treball era arqueologia professional i gestió del patrimoni. Gestió del patrimoni. Jo m'he centrat un poc més, encara que d'alguna manera això és arqueologia, diguem, de camp, vamos, alguna forma de <laughs> no, localització, però... Eh, d'alguna manera jo m'ha basat més en la gestió del patrimoni no? perquè també posen valor un tramo del camí com es podia gestionar jo faig un projecte una proposta de projecte que potser es podia traslladar a tot el, a tot el camí evidentment és difícil que que ja dir per tots els problemes que tenim avui dia no? realment això no forma part d'una no és una preferència però realment D'alguna manera, si es poguera treballar o fer, pues sempre podia ser una proposta més uh -huh. per a nosaltres i per al nostre poble, vamos. Bueno, I projectes teus, personals, relacionats en el tot? O bueno, en una altra cosa... ja tu ja has escrit un llibre, sí. això ja... Clar, clar, clar. La gent es pensa que escriure un llibre... Home, no, no, la és, primera. no ho és gent. No sí, es sí. ho escriure encara més publicant. Sí, o sí, o sigui, sí. Que... evidentment, pues, d'alguna manera pues, ha tingut... S'han donat unes circumstàncies i ha pogut publicar un llibre. Una, m'agrada la història, m'agrada la pilota mm -hmm. i s'han donat circumstàncies que l'Ajuntament pues, també va pensar d'alguna manera a mi, va haver una subvenció, i per tant, pues, tota aquest conglomerat de coses va donar un llibre que realment espero que, no sé si l'haureu llegit o no, però que al almenys que el conegueu un poquet sí, sí. I, i que es difonga un poc el nostre patrimoni, la pilota, perquè la pilota uh -huh. és part del nostre patrimoni, uh -huh. on I es tal. juga i des de quan es juga. Uh -huh. Vull dir que realment... Proyectes a que termini, doncs, pues, algo estic fent, però això és un no, poquí... No es pot un... avançar. La veritat. Però vindràs a contar-nos, no? Sí, sí, jo ja sé no. que sense cap problema. Ara estic ahí enrotllat en coses i en projectes, però bueno, no. gràcies al, al col·lectiu este de l'Arxiu, que és un grup meravellós de persones i que fa uh -huh. molt pel Patrimoni de Sella. De veres. Gent com de veritat, Pablo, com que... Antonio, com, com Vicent, que està en Muro, que està fent un treball impressionant sobre sobre documentació del poble de Seia vull dir que hi ha gent que està treballant a la sombra i que està fent coses que és impressionant el que hi ha sobre, sobre el poble de Seia i el que es pot arribar a escriure a descobrir eh, que tenim sort en este poble de sí. gent tan treballadora, diferent, tan interessada tan preocupada tenim sort que es pugui publicar en, en l'arxiu que ja veu que és un col·lectiu que no té cap interès més que oferir i, i difundir el nostre, el nostre patrimoni o vull dir, llibre de festes que també és possible escriure mm -hmm. jo un guany estava enfrescat en això i, no i la veritat que no l'ha no escrit però hi ha sí. gent que escriu i, i sí. que fa moltes coses o a nivell comarcal l'associació d'estudis de la Marina Baixa mm -hmm. que la veritat que vos anime a que vos feu socis perquè eh, ahir també es difon un poc eh, el nostre patrimoni a través d'articles que fan la revista d'actes que es fan, jornades que es fan per exemple, l'any passat en la vila, en les que van participar diferents ponents sobre temes comarcals. Vull dir que està fent ser una labor mm -hmm. molt molt gran que és que hi ha que conèixer-la d'alguna manera. Sí, sí. I a voltes no arriba a estar nosaltres perquè simplement està ahí i nosaltres mateixos no, no fem la publicitat que cal. Mm -hmm. això, això és el, pues... el que intentem en el programa. Sí, i, i és el que el és una part molt important, mm -hmm. penso jo. Mm -hmm. A part de coneix vos millor, de... perquè l'important al final és el que deia David, són so, so les persones les que vosaltres seria impossible que tot això passés. Jo ja vos he dit que ha tingut darrere mi persones que m'han ajudat, no vull deixar mena cap, per això no es nomene, uh -huh. però que tal gent acompanyat a localitzar el camí avui, ah, pues el camí podia anar per ací, no sé què, i xarres en un, i xarres en l'altre, i fotos, i l'altre les deixa GPS, i l'altre, uh -huh. vull dir, és tot uh -huh. gent que ha participat d'alguna manera, gent de, de, de Seia, de Finestrat, de la Vila, de Tàrbena, uh -huh. d'alcoi de relleu, el museu de relleu també, el seu director, també m'ha donat totes les facilitats del món per a poder treballar, igual que el meu tutor, m'ha mm -hmm. posat a disposició tot el que tenia per a poder doure aquest treball endavant, a pesar de que sempre va molt liat, la veritat. És un home bueno, que també, si volia dir-ho antes, que jo penso que, que ha dedicat part de la seva vida a treballar per, per al Pau de la Vila, per l'arqueologia sí. vilera. Des que va arribar en el 84. Sí. He fet, fet alguna publicació recentment, no? També? Vaig, sí, vaig alguna no cosa. Jo és possible que seguixin no publicant, re... perquè van publicant i van investigant i la Vila, doncs... Pues... No, sí, no, és una no, implicat. Eh? És, és impressionant el treball que està fent des de Vila Vilamuseu, que jo no sé si heu vist el seu Facebook o les seues pàgines val la pena entrar, mm. I ara en el nou museu que van a inaugurar, no, aquesta primavera o per ahir, comença el trasllat, pues una, és, una nova, és un, nou come, un nou començament per a la vila, d'alguna manera, no? perquè en, fin, intentarà dinamitzar un poc tot el, el tema sobre patrimoni a nivell comarcal, centrant-se en la vila, evidentment, perquè Ah. Però bueno, sense oblidar tot el que hi ha al real. però al ja ja donem un pas, ja donem... connectar també neis, però entrevista. Era d'alguna manera la seva idea, no? de, uh -huh. Quan van visitar el museu, doncs, em va explicar això, la, la seva idea de que la vila, for, eh, la vila siguera un referent i que aglutinara posa tots eh, a tota la comarca d'alguna manera. Uh -huh. Per tant, està molt bé que algun, alguna institució uh -huh. o en aquest cas Vila Museu és es centra en no pensar simplement en la vila, sinó Tant. en veure sí. tot el que hi ha al seu voltant. Tot el Clar. potencial que hi ha. Doncs uh -huh. pues res, per la nostra part. Moltes res, gràcies. Per... Ah. Jo, bueno, espero haver-vos aclarit algun dubte. No sé si vos deixeu algun dubte per aclarir. Sempre estic a la vostra disposició per a col·laborar i però al que vulgueu. Moltes gràcies. Nosaltres sempre ens passa que ens preguntaríem prou, prou Estarem... més coses atentes a nous projectes que tinguis i, sí, sí, i esperem que tu ens escoltes en una altra, en una altra simplement, ocasió simplement pues, sí. es fa el que es pot i s'intenta investigar i difondre d'alguna manera i si aquest també és un vehicle un, un camí per a difondre, mai millor dit i ja que anem de camins pues, és, és un, vamos, un camí ideal per a difondre el nostre patrimoni pues, estaré encantat de col·laborar l'altra volta amb vosaltres, sempre que vulgueu moltes gràcies, i que no, no pares mai la teua tasca, però l'amor de Déu, tu jo Tu continua, que es... agraïm la teva presència, però sobretot que continues treballant. En la veritat estar. que us pues, has resumit el treball d'alguna manera, perquè pot ser un poc molt més estents, o entrar en altres coses, i ja, pues, la veritat que he intentat fer un resum, però bueno, l'important és dir que el nostre patrimoni està. Si no cuidem nosaltres, no va cuidar lo ningú, i si no coneixem, no cuidarem mai. És el missatge I, per tant, que cada dia. Aquestes emol guaneda rena alguna manera. Sí, molt bé. Molt bé. Molt, bé. molt bé. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Caminar vas estrelles. Caminar que ja són no Bé, fins ací el programa de febrer de la Cuveta de Somnis. Sí, us deixem, però antes tenia que dius una cosa, que el programa per a tots els seguidors, que sé que en tenim prou, perquè van diem perquè... <ríe> volia... nos perquè volia... digo nos per favor, perquè sí. no... <ríe> <Sí>. no sabem <ríe> si ho escolta algú, no? És important a la... per a Yo quería decir que bueno, soy consciente que a algunos eh os agrada mucho porque enso dit y voy que sapegueo que el programa el fem David y yo, pero yo aporte una pal muy pedita porque el control está David. Eso no permito que diga, o sea, no entrar a hacer una discusión David y yo, pero que sapeio que si os agrada el programa es porque está David, así que además ve desde junio i... Jo estaré en la part tècnica però si no fos una per Àngela que busca els temes i que porta el guió fet, no seria tan fàcil eh? que no, Així que, no, que, que no això una bona simbiosi Ara ens barallarem tu, després <ríe> bueno. I que també estem oberts a col·laboracions perquè moltes vegades un o l'altre no podem sí. i estaria bé alguna ajuda sí, sí. Així que si hi ha algú interessat en participar en ser membre de la coveta estem oberts ah, sí Bueno, doncs pues ens veiem en la pròxima coveta de Somni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 El magazin, Totes les veus i tota la informació la setmana que ve en Encabilo Ràdio.